Tizenhetedik fejezet. Folytatjuk a nyomozást. Leírtam az egész Beroldi ügyet. A részletekre nem mindjárt emlékeztem vissza olyan pontosan, mint ahogy itt előadtam, a jelentősebb dolgokra azonban igen. Akkoriban engem is nagyon érdekelt az ügy, amelyet az angol újságok is szértében hosszában tárgyaltak. Itt tehát nem kellett sokáig erőltetnem az emlékező tehetségemet, hogy a fontos részletek eszembe jussanak. Abban az izgalomban, ami elfogott, amikor a fényképet megláttam, az volt az érzésem, hogy most már az ügy teljesen tisztán áll. Őszintén megvalva, impulzív természetű vagyok, és Poáró gyakran szid is azért a szokásomért, hogy hirtelen következtetéseket vonok le, de azt hiszem, hogy ebben a percben nem volt mentségem. Megfogott az a különös helyzet, hogy ennek a fényképnek a felfedezése igazolta Poáró szempontjait. Poáró, mondtam, gratulálok, most már mindent látok. Ha te valóban mindent látsz, akkor inkább én gratulálok neked, fiatal barátom. Mert rendszerint nem valami éles a látásod, nem így van? Kicsit lesújtott ez a kritika. No de gyerünk tovább, és ne dörgöld mindig az orrom alá. Olyan furcsa, rejtélyes volt el egész idő alatt, két értelmű indéseiddel és jelentéktelennek látszó részlet hogy nem csoda, ha az ember is tisztában azzal, hogy tulajdonképpen mit is csinálsz. Poáró szokásos gondosságával rágyújtott meg szokott apró cigarettájára, aztán felnézett. Most pedig, miután mindent látsz, barátom, szeretném, ha pontosan meg is mondanád, hogy mit látsz. Hát az, hogy Madame Dobroly Beroldi ölte meg Mössz A két eset hasonlósága ezt minden kétségem felüligazolja. Így hát te is azt állított, hogy madám Beroldi tévesen tették fel, és hogy mint bűntárs, bűnös volt férje meggyilkolásában? nyitottam a szememet. Természetesen. Miért, te nem? De igen, én is azt gondolom. Itt azonban nem lehet úgy dolgozni, hogy természetesen. Jogászi szemmel nézve meg kell állapítani, hogy Madame Beroldi ártatlan volt. Lehet, hogy abban az ügyben igen, ebben azonban semmi esetre sem. Poirot megint leült és rám nézett, miközben Gunther Helt arca még markánsabbnak látszott, mint rendesen. Szól az a határozott meggyőződéset, Hastings, hogy Madame Dobroi ölte meg Monsieur Igen. Miért? Ez a kérdés olyan váratlanul ért, hogy zavarba jöttem. Hogy miért? Dadogtam. Miért? Mert... Azonban nem tudtam folytatni. Poáro bólintott. Na látod, megint fejjel a falnak. Mi oka lett volna Madame Dobrojnek? A világosság kedvéért így fogom továbbra is nevezni. Arra, hogy megöljem össző Semmiféle okot nem találunk erre. Renó halálra nem használ neki. Akkor sem, ha barátnője volt akkor sem hozsarolni akarta. Ellenkezőleg mindenképpen veszít vele. Minden gyilkosságnak oka van. Az elsőnek is volt. Ott gazdag udvarló volt a háttérben, akit szeretett volna magának megszerezni. Nem csak pénzért gyilkolnak az emberek, vetettem tettem közbe. Igaz, egyezett bele poáron nyugodtan. Van még két másikok is. Az egyik a szenvedély. A másik ritkább, ennek azok a mindig valami szellemi, illetőleg lélektani abnormitás. A gyilkossági mániából és a vallási rajongásból vagy politikai fanatizmusból elkövetett cselekmények tartoznak ebbe a kategóriába. Több okról nem is igen beszélhetünk. De nem beszélhetünk-e itt is szenvedélyből elkövetett bűncselekményről. Hát, ha mint Renaud szeretője, rájött, hogy ez a szerelem már hidegül, hát a féldékeny volt és leszúrta őt a pillanat elvakult dühében. Poáró nem etintett. Jegyezd meg jól, ha Madame dobroi valóban Renaud szeretője volt, akkor annak nem volt ideje rá, hogy megunja. Különben is teljesen félreismered ezt a nőt. Olyan asszony ez, aki meg tudja játszani a legigzzobb szenvedélyt. Nagyszerű színésznő, de ha hideg fejjel nézzük, egész élete meghazudtólja ezt a játékot. Mindig minden cselekedetében hidegvérű és számító volt. Nem azért vett rész férje hogy örökre egyesülhessen a szeretőjével, hanem a gazdag takarta akarta megkaparintani, akivel egyénileg valószínűleg semmit sem törődött. Ez az asszony valamit elkövet, az csak is haszonvágyból teszi, és itt nem volt haszna. Úgy mellékesen. Mit szólsz a megásod sírhoz? Ez feltétlenül férfi munkája. Talán büntársa volt. Próbáltam megoldani a dolgot, mert nem szívesen mondtam le a véleményemről. De van egy másik megjegyzésem is. de arról beszéltél, hogy hasonlóságban a két bűn között. Miben látod ez barátom? Rábámultam. De hát, kedves poáró, hiszen erre te magad hívtad fel a figyelmemet. Az állalszos emberek meséje, az a bizonyos titok, meg az okmányok. Poáró elmosődött. Csak ne pattogj. Én sem szoktam mindjárt megharagudni. Kétségtelen, hogy a két történetben van hasonlóság, de ne felejts el egy dolgot. Ezt az egész történetet most nem Madame Dobröj találja ki. Ha így volna, tiszta lenne az eset, hanem most Madame Renaud állt elő ezzel a mesével. gondolt hogy ezek a nők valami összekötetésben vannak egymással? Nem hiszem, mondtam lassan. Ha így lenne, akkor Madame Renault volna a világ legtökéletesebb színésznője. Lári-fári, mondta porró türelmetlenül, már megint érzelmekkel és nem logikával dolgozol. A bűnös, ha kell, akkor tökéletes színésznő is, de kérdés, hogy most kell-e? Sok okom van rá, hogy kételkedjem abban, hogy Madame Dobroly és Madame Renault buntársak. Az okaim közül már elmondtam neked egy párat, és a többi is egészen magától értetődő. Kizárva tehát ezt a lehetőséget, azt hiszem, közel járunk az igazsághoz ami mindig ilyen különös és érdekes érzés. Poáró, kiáltottam, tudsz még valamit. Barátom, neked magadnak kell megtanulnod, hogyan kell logikusan levezetni az ügyet, rendelkezésedre állnak a tények, dolgoztasd hát a szürke a próbálj gondolkozni, de nem mint zsíró, hanem mint mondjuk erkül poero. Te bizonyos vagy benne. Belátom, hogy a leinte sok tekintetben rosszul fogtam fel a dolgot, de most már tisztán látok. Szóval minden tudsz kérdeztem a hú Tisztáztam azt, amiért o értem küldött, hogy tisztázzam. És ismered a gyilkost? Egy gyilkost ismerek, a poáró habozva. Hogy érted ezt? Értsük meg egymást, magyarázta poáró. Itt nem egy büntényről van szó, hanem kettőről. Az elsőt megfejtettem, a második bevallom, még meglehetősen zavaros előttem. De ha jól emlékszem, Poáró azt mondtad, hogy az az ember ott a kunyhóban természetes halállal halt meg. Lári Fári. Ez poáró kedvenc indulatszava. Hát még mi mindig nem érted? Nem minden bűncselekmény okvel tenő gyilkosság, de jelen a két bűncselekményhez két tetemre volt szükség. Megjegyzése annyira homályos volt, hogy némi aggodolommal néztem rá. Ő azonban egészen nyugodt volt, majd felkelt és az ablakhoz ment. Itt van, jegyezte meg hirtelen. Ki van itt? Monsieur Jack Renault írtam neki pár sort, hogy fáradjon ide. Velt a Poirot elégedetten. Eszkizökkentett gondolat melletemből, és megkérdeztem Poirot, hogy tudja, hogy Jack merlinville volt a büntény éjszakáján. Azt reméltem, hogy ravasz kis barátomat sikerül rajta kapnom egy mulasztáson. Ő azonban, mint rendesen, ismét bebizonyította, hogy minden tudó. Tudnélik, ő is megkérdezte az állomáson ugyanazt, amit én. Légy róla meggyőződve, Hastings, mondta, hogy nem csak mi gondoltunk erre. Valószínűleg a kiváló zsíró is kikérdezte az embereket. Csak nem gondolod, mondtam, de hirtelen elhallgattam. Nem, ez túlságosan borzalmas lenne. Poáró kérdőn nézett rám, de én nem szóltam többet. Eszembe jutott, hogy ám bár hét nő volt közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban ezzel az ügyel, Madame Renault, Madame Dobröly, a lánya, a rejtéslátogatónő és a három cserédlány. Férfi, az öreg ógusz kivételével, aki igazán alig számított, csak egy szerepelt, Jack Renaud. pedig a sírt férfinak kellett ásnia. Nem volt már rá időm, hogy kifejezsem ezt a szeretentes föltevést, amely eszembe jutott, mert Jack belépett a szobába. Poiró hivatalos udvariassággal üdvözölte. Üljön le, kérem, uram. Rendkívül sajnálom, hogy zavarni voltam kénytelen, de meg fogja érteni, hogy a villában a környezet nem egészen felel meg nekem. Möztő Zsiro és én, hogy is mondjam csak, nem egyformán látjuk a dolgokat. Nem volt velem szemben valami udvarias, és azért ön is érthetőnek fogja találni, ha esetleges felfedezéseimet nem szeretném tudtára adni. Megértem, önt, Poirot, mondta a fiatalember, Ez a síró nevelehetlen fráter, és nagyon boldog lennék, ha valaki lefőzné. Úgy, hát kérhetek öntől egy kis szívességet? Természetesen. Arra szeretném kérni, hogy menjen ki az állomásra, és utazzék a legközelebbi helyiségig, a balazig. Ott kérdezze meg a ruhatárban, hogy két idegen férfi nem helyezett el egy csomagot a gyilkosság éjjelén. Abból az egészen kis állomás, bizonyosan emlékezni fognak ilyesmire. megtenni ezt nekem? Hogyne, mondta az ifjú kisé zavartan, de készségesen. Nekem és a barátomnak ugyanis most másfelé kell kutatnunk, magyarázta poáró. A vonat negyed óra múlva indul. Kérem azonban, hogy most ne menjen vissza a villához, mert nem szeretném, ha Zsiró megszimatolna, hogy el akar utazni. Rendben van, egyenesen az állomáshoz megyek. Fölkelt, hogy távozzék, de poáró hangja megállította. Egy percre, monsieur Renaud, van egy dolog, amit sehogy sem értek. Miért nem mondta meg monsieur ot akkor reggel, hogy a büntény éjszakáján Merlinville-ben volt? Jack Renaud vérvörös lett, és csak láthatóan nagy megöröltetéssel sikerült uralkodnia magán. Öntéved, téved, én voltam, mint ahogy a bírónak is mondtam. Poáró ránézett, összehúzott szemekkel, mint a macska, aki ugrásra készül. Akkor valami fatális tévedés lehet, mert az állomás személyzete látta, hogy ön a 11.40-es vonattal megérkezett. Jackronó pár pillanatig habozott, de azután megváltoztatta álláspontját. Na és ha itt lettem volna, remélem nem akar azzal meggyanúsítani, hogy részt vettem az apám meggyilkolásában. Kérdezte, és gőgösen hátra vetette a fejét. Azt nem, de szeretném tudni, hogy miért jött haza. Arra felelhetek. Azért jöttem, hogy találkozom a mennyasszonyommal, hát ma -jel. Nagy utazás előtt álltam, és nem tudtam, hogy mikor kerülök vissza. Szerettem volna elutazásom előtt még egyszer látni, és biztosítani őt változatlan szerelmemről. Na és látta őt? Kérdezte Poirot, miközben szemeit le nem vette a másik arcáról. Észrevető szünet következett, majd Renu válaszolt. Láttam. Mi történt azután? Észrevettem, hogy lekéstem az utolsó vonatról, lesédeltem Szent buvé felé, ahol bekopogtam a garázsba, autót béreltem és elvitettem magam Cherbourgba. saint hiszen az 15 kilométerre van innen. Nem gondolja, hogy egy kicsit hosszú sét a monsieur Renault. Igen, de én szeretek sétálni. Poirot bólintott annak jelél, hogy elfogadta a magyarázatot. Jack vette a kalapját meg a botját és távozott. Alig, hogy kilépett az ajtón, Poirot felugrott. Gyorsan, Hastings, menjünk utána. Diszkrét távolságból követtük öt Merlinville utcáin keresztül, amikor azonban Poiró látta, hogy az állomásra megy, megnyugodott. Rendben van, bedőlt. Most el fog menni a balázba, és kedvezősködni fog nem létező podgyászok felől, amelyeket nem létező idegenek hagytak hátra. Hát, ott barátocskám, ez csak kis trükk volt, hogy... El akartad küldeni az útból. kiáltottam közbe. Csodálatos szellem vagy, te, Hastings, eltaláltad. hanem ha úgy tetszik, most gyerünk a Villa genevieve -be.